O georgiano Revasi Mindorashvili conquistou a medalha de ouro na categoria até 84 kg da luta estilo livre. A Georgia tinha apenas duas medalhas de ouro em toda a sua história. Já campeão mundial, George Cantor confirmou favoritismo e faturou a medalha de ouro no lançamento de disco. Essa é apenas a oitava medalha dourada do país em Olimpíadas. O mongol Tuvi Shimbaya Naidan tornou o novo campeão olímpico da categoria meio pesado do judô masculino. Essa foi a primeira medalha de ouro da Mongólia em Jogos Olímpicos. O panameño Irving Saladino, campeão mundial de salto em distância, conquistou o primeiro lugar também nos Jogos Olímpicos. Essa é a primeira medalha de ouro para o esporte panameño na competição. O dominicano Félix Dias conquistou a medalha de ouro na categoria até 64 kg do boxe. Essa foi a segunda medalha de ouro da República Dominicana em todas as edições olímpicas. E o Nur Mamadli, do Azerbaijão, levou o ouro no judô masculino. Esse é o quarto ouro do país em todas as Olimpíadas. Kirstie Coventry conquistou um ouro e três pratas na natação e igualou o total de medalhas de seu país em toda a sua história. O ciclista Maris Stromberg, da Letônia, conquistou a medalha de ouro na prova do BMX masculina. Esse é apenas o segundo ouro da Letônia em Jogos Olímpicos. Campeão já em Atenas, Arthur Taimazov conquistou o ouro da categoria até 120 kg da Luta Livre. Essa foi a quarta medalha dourada dos Uzbequistão em todas as edições dos Jogos Olímpicos. A primeira medalha da história do barém foi um ouro. O corredor Rashid Hanzi iniciou a prova dos 1.500 metros em Pequim, talvez a maior surpresa dos Jogos.